Al-Fatihah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 meneruskan pengulangan semula kepada beberapa pengetahuan yang telah pun kita miliki. Dan memang elok kita sentiasa refresh balik ingat balik kepada pengetahuan-pengetahuan asas yang telah pun kita pelajari dahulu ataupun bagi yang belum pernah menadap secara khusus ulasan pengajian kupasan tentang perkara asas yang kita ketahui iaitu salah, iaitu sembahyang jadi merupakan suatu anak kunci kepada kejayaan dunia dan akhirat kalau salah itu Allah terima maka akan terbuka lah amalan-amalan yang lain untuk dianalisa, diterima kalau salat sudah tidak diterima, maka yang lain semua tidak ada guna sebab itu maka penting dan yang telah kita sampai pada kuliah terakhir sebelum saya bercuti kita membincangkan semula tentang tubuh badan kepada sembahyang, so sembahyang ada tubuh badan Fizikal ada ruh tubuh badan dia ialah rukun dia rukun rukun makna kekuatan kalau rukun rumah tiang So tiang kekuatan kepada rumah sembahyang mesti disebut sebagai tiang agama tapi itu makna umum di dalam sembahyang itu sendiri yang diambil daripada sembah yang Maha Esa Dipendekkan menjadi sembah yang Ini orang lebih suka Kataan salat Ataupun salat Keduanya membawa makna yang sama Sembah yang Maha Kuasa Sembah yang ini Kekuatannya pada rukunnya Kalau satu rukun cacat Dia tidak jadi macam Tiang rumah Kalau rumah tiang tiga belas satu tak berfungsi, lain berfungsi, rumah masih tegak. Dia bangunan sembahyang. Sembahyang dia ketiga belas itu dia asas dia kekuatan. Satu runtuh, semua sekali runtuh. Sebab tu penting yang saya ulang tu tu dalam kitab ini dan kitab lain pun dulu kita baca kitab a uh, Salikin sama apa yang pun menyebut memanglah salat itu merupakan tiang kepada agama dia ada tubuh badan, dia ada ruh kitab ini pun yang kita bawa syahadat petani pun juga menyebut, mengatakan bahawa rukun semayang itu adalah tubuh badan kepada semayang dan khusyuk semayang itu adalah ruhnya so, ada tubuh sahaja ruh tidak ada pun tidak berguna ada ruh sahaja tetapi tubuh tidak ada pun tidak ada guna bila tubuh badan disambungkan dikaitkan dihidupkan dengan ruh maka jadilah dia penyembahan Allah Subhanahu wa taala yang nama ibudiah itu yang telah kita nyatakan balik dan dulu saya ingat kita telah bincangkan sedikit daripada rukun sembahyang dahulu kita sampai saya ingat pada halaman 8 dulu sampai kepada rukun yang ketiga selesai kita masuk rukun yang keempat pada malam ini ialah ya, rukun kita faham rukun semua yang uh, berlagi betul takbir tuh, ikhra, niat berlagi betul yang, yang keempat pada malam ini tengah-tengah tu -tengah keempatnya membaca patihah pada tiap-tiap rekaat melengkap rekaat orang yang masbub dia sebut di perkataan awal dah bagi imam bagi makmum yang muwafiq yang bersama-sama dengan imam dalam takbiratul ihram atau dengan lain perkataan senang faham makmum yang datang sempat bersama-sama dengan imam dalam awal sembahyangnya maka dia wajib menyelesaikan patihaknya dia tak perlu duduk kalau dia masbuk imam dah mendahului dia patiah dah habis imam dah katakan begitulah senang faham dia baru masuk imam pula baca 3 ayat so, dia ada 7 ayat dia tak sempat tidak mengapalah yang masbuk ini meninggalkan tamatnya patiah tak payah tamat sekadar mana yang dia sempat sempat sajalah kalau sempat satu ayat saja, iaitu bismillahirrahmanirrahim dah boleh tunuk dah dah dapat rekaan dah itu dia katakan kecuali itu dia, dia katakan patiha tiap-tiap rekaan, melainkan rekaan, orang yang masmuk itu dia tak payah baca habislah, tak apa dan bismillah itu satu ayat daripadanya ini panjang perbahasan dalam kitab pekah ni daripada awal di zaman Nabi lagi dah perbahayaan patiha ini yang mengatakan ayat daripada patiha ada hujah yang cukup kukuh yang tak kata satu ayat patiha pun ada hujah kukuh yang penting sekali ialah bahawa ada dua riwayat yang kedua-dua sahih satu hadis riwayat Abu Hurairah Abu Hurairah telah bersembahyang dengan suatu kumpulan makmum selepas wafat Nabi. Orang-orang itu minta Abu Hurairah yang sentiasa bersama sembang dengan Nabi ini menjadi imam kepada mereka sembahyang. Kami nak ikut. Maka Abu Hurairah mengimamkan sembahyang jamaah ini dengan membaca. Bismillahirrahmanirrahim Baca kuat Alhamdulillah sampai amin Saya habis semayang Selesai semayang Maka Abu Hurairah berkata kepada mereka Itulah sembahyang Yang aku hafal Yang aku dengar Yang aku lakukan bersama dengan Nabi Sampai dia wafat Apabila dicatakan mana pun itu hadisnya bagi orang yang mengangkat Al-Fatihah itu satu ayat dan dibaca dalam sembahyang jahar, kuat bersambungan ayat lain. Dia hadis Abu Hurairah. Yang mengatakan bahawa dia bukan daripada Fatihah, hadis Anas bin Malik. Hadis Anas, An Anas. Anas juga seorang sahabat besar. Anas Pernah mengatakan Aku bersemahyang bersama dengan Nabi Abu Bakar, Umar dan Osman Mereka semua memulakan dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin Tanpa aku dengar mereka membaca Bismillah Hadis Anas Sahih Abu Rasah Sebab tak, tak dipertikaikan tak hadis tu maka ada dua versi makna dia baca pun tidak mengapa tidak baca pun tidak mengapa jangan jadi masalah kalau saya dah biasa daripada zaman kecil lagi pun duduk baca bismillah kuat bersama dengan pati tak apa baca pegang kepada hadis Abu Hurairah hadis saya tak seorang petikai kan tapi hadis Anas jadi dipertikaikan. Sebab Anas meriwayatkan dua hadis. Dia pernah mengatakan Nabi, dia pernah mengatakan bahawa Nabi baca Bismillah dengan kuat. Dia katakan pernah Nabi tidak baca. Ilmu hadis mengatakan bahawa jika seorang rawi meriwayatkan dua hadis yang berlawanan, dia panggil mutarip, filmkan. Tapi sana itu tu tidak ada ilmu yang nak mendalam, tak tapi eh dalamlah lu sangka pun tak faham dalam apa. Takpe. Okay. Tak ada masalah. Kalau sedang pergi timur tengah, sedang pergi ke Mekah, tidak dengar imam baca Fatihah, tak, tak, tak dengar imam baca bismillah, tak ada masalah. Gerak pegang dengan hadis Anas. Tak apa. Tapi ya masalah hanya bahawa kita boleh terima, saya boleh terima semayang belakang orang yang tidak dengar Fatihahnya tak ada masalah. Ini masa Depa aku lah juga semalam belakang kita yang baca 9 kuat. DC macam dunia nak kiamat. Ada sahajele. Atas oh. jutaan orang yang beramal dengan bismillah kuat ni. Atas juta di per Indonesia, ke Brunei, ke Singapura, ke Malaysia, sampai ke Thailand, sampai ke sampai ke India, sampai ke Maghribi yang saya jumpa sampai ke apa namanya, Tunisia yang pernah jumpa ya dah, dia baca kuat baca pelan tapi nak menafikan Bismillah itu satu ayat berada pati ah tak boleh sebab Nabi sebutkan aku diturunkan Ashab'ul Masani tujuh puji-pujian kepada Allah SWT Ashab'ul Masani ayat Quran tujuh puji-pujian anda buang Bismillah tinggal enam Maka tujuh di mana? So maka tak dipertikaikan kan? bahawa Bismillah itu memang satu ayat Quran dari suratul Namli Innahu min Sulaiman innahu Rahim. Itu ayat Quran ada Tapi ketika turun fatihah, Turun yang lain semua tak ada bismillah Bismillah hanya ada dalam suratul Namli saja cerita pasal Nabi Sulaiman menghantar surat kepada Puteri Balqis di Sana'a Yaman yang dibawa oleh burung belatuk burung belatuk ke belatuk burung belatuk ni Kingfisher Okey, burung belatuk bawa surat terbang daripada sona ayat yeah, Quran ayat Quran bukan cerita burung belatuk bawa surat Nabi Sulaiman daripada Palestin pergi ke Sana'a Yaman dan Bombatuk Kenai. Kenai negeri pun nama di Yaman. Dan Picari kena pun Dia di dia berjumpa dengan Puteri Balqis. Dia lepas surat dekat Balqis. Balqis. Balqis terima surat itu kita tengok innahu min sulaiman innahu bismillahir rahmanir rahim dia dia correct surah inda datang daripada sulaiman yang bermula dengan bismillahirrahmanirrahim so, bismillah ni ada bukan dalam Nabi Muhammad zaman bin sulaiman, ada dulu zaman Nabi Sulaiman dah ada dah okey tapi dibawa semula diturunkan semula ayat itu kepada Muhammad dalam surah an-nam surah semut maka tetap dia ada bila Quran disusun ulama' semua pakat mengatakan bahawa yang tak dipertikaikan oleh zaman Osman Ibn Affan oleh penulis-penulis wahyu yang terkenal diantaranya Ubay bin Ka'ab apa dia tiap-tiap permulaan surah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim maksudnya kita buka Quran sekarang buka daripada mula fatihah. Atasnya bismillah Al-Flamin awal bismillah Al-Imran awal bismillah Anisa awal bismillah <coughs> Malaikan surah bara'ah Surah taubah dipanggil bara'ah Dicitat dengan bara'atun min Allahi wa rasulid Tanpa bismillah Kenapa? Sebab jika ada satu bismillah Dia jadi 115 bismillah maka ambil dalam surah 6 biteri letak diibara'ah ataupun taubah itu maka bismillah ada 114 kali sama dengan surah ada 114 kali ok so, kesimpulan dia itulah dia maka okay. yang diamalkan ialah setahu sayalah setahu sayalah memang semua orang bila nak nak, nak semahyang dia jadi imam semahyang kata imam semahyang kata, semua orang semua orang Tanpa kecuali Dia baca Bismillah Malaikan Ada yang sir Yang baca pelahan Dan ada yang baca kuat Kalau di Mekah Di Madinah Kalau Syaihul Maqarid Itu Quran yang besar sekarang ni adalah al Al-Fuzaifi Dia baca Bismillah Pelahan Tapi orang semua dengar saya mengkompon sesuatu Dia start Allahu Akbar Bismillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kita dengar, Bismillah Yang lain tak bunyi langsung Tapi Bismillah dibaca Cuma antara kuat dengan tidak kuat Kesimpulan akhir yang saya Katakan kita membaca kuat Bismillah itu kan kita mengambil hadis sahih Abu Hurairah Hadis itu hadis Riwayat Al-Bukhari pada Bukhari tu Bukan sebarang hadis Okey, Satu ayat Daripadanya Wajib Okey, Kena baca lah Wajib memeliharakan segala hurufnya So huruf-huruf yang dalam fatihah itu Wajib dijaga Disebut dengan betul Dan tajdidnya Jadi so, beri penekanan khusus kepada tajdid syiddah ialah syaddah yang ada dalam al-Fatihah. Kalau tuan-tuan balik tengok Fatihah semula, sejak akan berjumpa sepanjang al-Fatihah itu ada banyak 14 syaddah. Semua kena sebut, kena timbul, kena zahirkan syaddah yang 14. Kalau tinggal 13 saja, tu yang Imam Syafi'i kata saya sebut dah ni. Imam, Kita Imam Syafiq yang berdipatuh Bismillah itu dia satu ayat Pada Fatihah wajib dia derahkan Imam Syafiq ini lagi Sebab so, dia katakan bahawa Sesungguhnya bagi Fatihah itu Ada 14 syadda Sesiapa yang meninggalkan Ikhmal Meringankan Atau tidak menyebut dengan tegang Satu syadda saja, Maka terbatallah Fatihahnya bila ya, terbatal fatihahnya Tidak sah fatihahnya maka tidak sah semayahnya Di mana Kena bilang daripada bismillah Jika bila fatihah tak ikut Ustaz bismillah Bismillah Satu Rahman dua Nirahim Dalam bismillah tiga syadah Bismillahirrahmanirrahim Tiga Alhamdulillah Satu Rabb dua Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yau Middin Maksudnya dia tu Mak ma Lin itu Semua orang tanya saya itu Mak lain Bukan Mak lain, Mak Lin Mak Lin ini Kalau diwakaf atas Mak Lin Maka wajib dipanjangkan Sekurang-kurang dua harakat Boleh Empat boleh Enam boleh Kalau tak dibakaf atas dia Dia, dia tak ada Mat Maksudnya Maliki Yau Middin Yau Okey Tujuh Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash siratal mustaqim siratan ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sebilang so, balik semua ada 14 so dan memang nak kena master nak kena nak kena hati betul sebab kalau kita baca memang dia ada 14 syadah tu dalam 14 apa dia syadah? syadah maknanya dia asalnya dua huruf. kalau bismillahir itu dia lam pertama tu mati lam kedua boleh hidup lam pertama tu dia dua, -dua bismillahir lam pertama tu dia mati dua kedua hidup dia dihazahkan lam tu dia masuk dalam kedua jadi kan syadah macam ar-rahmanir dia asalnya alik lam ra-ra ha-minun asalnya Alif lam ra ra. Ra sama mati dia mati. Ra kedua, kedua hidup. Nak tulis dua kali ra tu banyak ayat Quran ni berapa 1000 syaddah ada. Maka di hazaf yang pertama dimasukkan dipanggil shaddah. maka okay, dia Ar-Rahmanir-Rahim. Kebacaan dia mesti tidak kurang daripada dua harakah sebutan dia. Ataupun dengan siapah dua harakah lah Kalau Ar-Rahmanir-Rahim ha, tak ikut. Ia karena mukiat tayo. Ikhlas syirat tayo. Demusia ada satu mati yang pertama tu kalau ikhlas syirat. Iya karena abduwa. Iya ka i. Ia pertama dia mati. I mati. Ia boleh hidup. Tak balik saya ulang saja. Ulang balik itu penting. Tak kira lelaki dengan perempuan. kalau perempuan baca tak bunyi. ...tapi salah... ...ni tetap salah... ...walaupun tak bunyi... ...bukan mesti bunyi... ...bukan nak betul... ...tak bunyi... ...tak, tak. Kali senang... ...kalau begitu... ...mengelak daripada salah... pakai malam... ...baca perahan. ...pada apa takut... ...bila bunyi silap... ...tak... ...kalau orang baca silap juga... ...kalau bismillahirrahmanirrahim... ...mana ada syadah... ...arrahmanirrahim... ...itu dia tekan ...syadah itu... ...syadah itu... ...yang ditekankan... ...dengan dua harakah... ...kurang-kurangnya kita tinggal satu sahaja maka tidak sah fatihah tu dan tertibnya ikut ayat lah jangan baca start dengan ia akan nak bunuh lepas tu buat Alhamdulillah ikut tertib dan mualah satu demi satu tu mualah ini bagi maksud memang dalam masa Jibril menurunkan fatihah kepada Nabi Muhammad yang buat baca memanglah fatihah itu dibacakan ayatan ba'da ayatin Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Pasai Pasai Ada hadis sahih juga Yang mengatakan bahwa Bila um, Bila orang Islam mukmin Membaca fatihah Alhamdulillahirrabbilalamin Allah menjawab kepadanya Hamadani abdi Maalikiyumuddin asna 'alayya 'abdi iyyaka na'budu iyyaka nas'a'du li 'abdi wa ad'u da'bi masa'at tiap-tiap ayat yang kita baca itu Allah jawab kata Taurat Hindu sebab tu dia katakan bahawa kena bonti-bonti bontik bonti. ulama mengecualikan untuk keringanan bagi sembahyang malam yang agak panjang seperti salat tarawih Maka dikecualikan Diharuskan Kalau nak main Petarawih 20 tu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Tak ada dua rekaan Kawan coba buat dah Dia bisik kawan Ada yang lapan tau Lepang yang dekat Panjang Ah sebab tu kita dengar tidak ganjil, ke saudara pergi ke Mekah pun di Madinah pun dalam tarawih. Alhamdulillah rabbil Ar-Rahman rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So dia dia, dia dia dia panjang, dia dia diringkas sebab nak jaga orang-orang yang tidak dibiasakan dengan sembahyang panjang. Tapi ambil yang senang, bahawa Fatihah dalam sembahyang biasa dibacakan satu ayat demi satu ayat tak disambung itu yang paling sahih sambung boleh dalam keadaan tentu sahaja itu. dan diantara mualah diantara kalimahnya itu tanpa kira rukun yang kelimanya rukun sekorang-korangnya tunduk eja, tunduk tu pun baca sekorangnya tanduk tak nak diakawah Roko yang kelima, roko, sekelak-kelaknya tunduk. Sekiranya sampai dua tangannya akan dua lututnya dengan Tomak Ninah yang menceraikan dia antara angkatnya dan tunduknya. Sudah so dia beritahu dah bawa roko tunduk, Tomak Ninah kena bonti, kena bonti, bonti itu apa dia? Bonti itu sekiranya Menceraikan di antara angkatnya dengan tunduknya. Jangan tunduk angkat. Kena ceraikan Ceraih maknanya kena pisahkan. Pisah maknanya tunduk. selesaikan tunduk untuk dahulu. Senang faham, ya? itu dahulu. Benti lah. Senang pahamnya. Umat itu benti sampai kalau hadis Nabi yang sah sampailah tulang kita. Boleh kita tunduk begitu tulang belakang kita dia. dia dia terenggang sikit bila kita buka dia terenggang bila kita tunduk begitu dia ambil masa untuk tulang itu ambil tempat dia balik tunduk jangan dikasat yang lain di diperokok jangan tunduk nak tengok pacat di kaki ada ada kan ataupun tunduk nak tengok sukin eh, bocor ke tak bocor ke so, kasat untuk rokok tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akmalnya yang yang sempurna yang disamakan belakangnya dan tengkuknya itu, itu yang abal lah. tapi nak sama belakang dengan tengkuk tu tengok tengoklah kalau orang yang kena sleep this memang langsung tak boleh bengkok yang tunduk ke kepala aja orang yang orang yang, yang orang yang orang yang muhtadil muhtadil orang yang sederhana lebih kurang kena fikirah tunduk itu dikehendaki bahawa tengkuknya belakang tak tulang belakang dengan tengkuknya kira agak-agak samalah dan mendirikan dua lututnya lutut kena tegak kena berdiri jangan jangan rokok dalam keadaan lutut kita macam berdiri taichi atau orang belajar silat pengikut kuda-kuda kan begak kuda-kuda. Kuda-kuda orang tak duduk gitu. mesti begitu Sebab rokok tidak boleh pakai kuda-kuda tai chi Kuda-kuda silat pun tak boleh, dia kena silat. Itu yang tu so, setiap kita macam ni dia kita kena fikir bahawa pengaruh kitab ini saya tengok keseluruhan orang Tenggara Asia dan kita Malaysia kita buat ibadat Atas saya Ayah saya itu Bila kita Saya tidak mengaji Kitab ini dulu Kita baca Al-Qayyahu Takrib Kita baca Pertama-Mu'ain Tapi bila tengok balik Apa yang kita buat tu Exatium ni Bacaan bacaanmu dalam ni Tertib dalam ni semua Jadi perah ambil ke semua Maka kita dapat balik cara, cara kita Tunduk pun sama Tengkok sama dengan Belakang dua lutut Dan pegangkan Keduanya dengan dua tapak tangannya. Tua tapak tangan ini kena pegang lutut. Dan setiap anak jarinya ke Kiblat. So, anak jari ini dia, dia, dia tidak ditutupkan ke semua tengah-tengah lutut begitu. Dia kena buka. Tapi kesemuanya dia muncul ke Kiblat. So, jangan ini-ini mengadap Rasya. Ini mengajak Jepun. Dia cerai. Tapi dia mengadap Kiblat. Itu so, dia katakan disama... Dan menceraikan segala anak jari kaki belak. Yang penting, tunduk. Tuan Mak Nina. Berilah kepahaman bahawa tengkok ni sama dengan belakang. Kaki kena berdiri tegak. Jangan bengkok tegak. Tangan tak atas tepung lutut. Jangan di... Jangan di jangan dikembalkan semua begitu dibuka sikit tapi buka pun jangan sampai dibuka sangat agak yang kesemuanya agak turun ke bawah dia menghadap ke belak itu maksud dia itu yang kelima yang keenam yang tidal kalau sembahyang sunat sekalipun yang, yang tidal ialah kita bangun daripada rokok jangan pula kerana kita aku sembahyang sunat saja tak bihak dia keterut dia tak tak? Dia dah. Hatta sunat sendiri pun mesti iktidal. Bangun semula dari rokok. Yaitu kembali ia kepada tiang, Kepada berdiri seperti dahulunya. Sebalik so, semula dengan tomak ninah. So, semua tomak ninah. Tomak ninah ni. Hadis. Hadis sahih tomak ninah. Tak ada petikai. Dan... Tidak pernah tidak pernah ada uh, Satu hadis pun Ataupun ulama Yang syawat Yang yang ganjil pun Saya tak nak jumpa Mengatakan bahawa boleh Talat-talat maknina Tapi yang pelik itu pula uh, Kita tak nampak sangatlah Di Malaysia ni kita tertib Mungkin sembahyang Kerana kita duduk mengaji Macam ni Itu imam tu pun sebut Cuma so, tengok di Mekah tu Sorry lah Sengah-sengah orang India Antara rokok atau rokok yang tidak dia, dia tak Tak ada naik pun Tak tak sempat betul Tunuk dia dah Dan tunuk pun macam Tak sempat kena Dia dah bangun balik Tapi yang pelik itu pula Lepas salam Bangun sembahyang balik Lepas salam Bangun sebab balik Berpuluh rekaan Kita kata Kalau nak buat cepat Karena kamu nak terberak Tak apa Ataupun kamu semayang cepat bagi salam, kan nebah tunggu, tak apa Tapi yang buat banyak Rekaan, artinya masanya ada Tapi buat amat cincai Kenapa, buat dua sahaja Buat dua rekaan sahaja, tapi ada Tomatina Sebab hadis, Tomatina fahil Dan bukan seorang Saya tengok, ramai sangat yang jenis Semayang jenis tu yang um, Kalut, kalut, kalut ada masa kita semayang kalut tapi takkan kalau semayang sunat sampai tengok lepas salam buat balik, salam buat balik kenapa sampai akhirnya seratus rekaat pun satu pun tak terima pasal rukun tamak inah tidak ada sebab tamak inah dia pengen rukun dalam rukun dalam rukun-rokun ada tamak inah dalam kematdilan ada to ke makni rukuk dalam rukuk tapi hadis Nabi sahih tu ulang balik mengatakan kena buntik sebab tu kita sembahyang mesti beri hak sembahyang ada hadis Nabi yang Nabi sebutkan orang yang paling buruk ialah orang yang mencuri dalam sembahyang so mencuri tu buruk dah mencuri tu curi duit kata apa buruk dah tapi curi dalam sembahyang lagi buruk Sahabat saya, apa dia curi dalam semayang Tidak sempurna Rukuknya, tidak sempurna ya, tidahnya tidak sempurna sujudnya tu orang yang mencuri dalam semayang Tapi bahasa curi itu kadang Banyak tukang tukang rumah tu, Tukang rumah Potong, curi sikit Suruh curi, potong sikit Curi itu Bagi basi sikit lah, pergi lebih sikit Curi sikit lah apa siapa yang guna? curi habis kata lebih lah. tapi bahasa hanya begitu bahasa tukang rumah kita dengar ayah selalu ya? potong curi sikit ajak kita curi ya? tapi tak itu bahasa bahasa tukang rumah tu. ketujuh sujud dua kali pada titik rekaat dengan tomak ninahnya dan kalau ia sujud atas suatu yang ia tunggang atas kertas ataupun sujud atas belakang lembu lah kita duduk kenok lembu ke belakang kuda kita tengok yang tak bergerak dengan geraknya sekalipun tak apa boleh boleh kita sujud walaupun di atas benda yang bergerak tapi kepala kita tidak boleh bergerak jadi katakan kita sujud atas yang tunggang maksud dulu tunggang tu dia naik kuda lah Nabi pernah sembahyang atas apa nama ni unta tapi sembahyang wajib dia sembahyang di bawah lepas semayang wajib sunat-sunat naik balik atas belakang kalday dia ataupun himar dia ataupun baral dia ataupun kuda dia ataupun unta kaswa dia maka dia semayang atas atas kendaraan boleh kita pun atas kereta boleh semayang atas kutubang lagi boleh boleh okey ia tidak bergerak dengan geraknya so maknanya benar itu bergerak tapi tak boleh bergerak dengan pergerakan dia kalau dia sujud kepala jangan bergerak jangan angkat sekolah-kolahnya mengenakan suku daripada dahinya dan suku dari dua lututnya dan dua tapak tangannya asyik dia beritahu dah untuk mengenakan kesemua dahi terbuat sujud, tak mungkin juru tenyih lah kalau kesemua dahi ni nak terbuat sujud, nak kena uli kot. Uh, dua lutut nak berkenal terbuat sujud anda kena gina golek lah sebab tahu dia beritahu mengatakan yang dikahandaki dengan sujud itu bahawa dahi kita ini kena tempat sujud itu dia sebut dah suku daripada dahi suku dia lah kalau kena ni sebahagian besar suku lah dahi dia, dari dua lututnya dan dua tapak tangannya atau anak jari batinnya dan perut anak jarinya atau jari dua kakinya Kepada tempat sujud Mesti pastikan Tujuh anggota sujud itu Mengena tempat yang kita salat Suku daripada anggota itu Kena Kena bagi maksud dekat betul Jangan pakai Angkat letak Angkat tak tidak letak Tangan pun kena Perut jari kena wajib menekankan dahinya kepada tempat sujud. Jangan tonoklah. Kadang-kadang Mak ni susah kata, kan. Kena pastikan dia tetap lekat. Bagi maksud memang kena betul. Kalau dia goyang kan kena sebut jadi dia pun dah panggung ke pun dah terangkat. Serta tekankan dahinya waktu sujudnya dan meninggikan punggungnya daripada kepalanya memanglah so nanti kalau ada sujud yang jenis eh, macam rimah mengeram tu yang jenis dia rendah macam rimah nak tetam orang tu memang ya, punggung dah rendah punggung rendah sampai hampir sama dengan kepala sebab tu dia kena beritahu mesti angkat punggung tinggi sampai kepada kepala dia di bawah dan yang akmalnya yang paling sempurna sujudi bahawa Takbir bagi tunduk sujud Dengan tidak mengangkatkan dua tangannya Kemudian dihantarkan dua lututnya Tengok, perkataan Takbir bagi tunduk sujud Dengan tidak mengangkatkan dua tangannya Kemudian dihantarkan dua lututnya Kemudian dua tapak tangannya Maknanya sujud Dia kena turun dua lutut dahulu Lebat itu baru turun tapak tangan. Bagi orang yang tidak selip dis, kalau sakit pinggang ni, dia kena turun tangan dulu. Yang uzur boleh turun tangan dahulu. Sebab dikata yang akmal, yang sempurna, yang sempurna ya daripada kita yang tidak tidak sujud, turunkan daripada kaki turunkan dua lutut dulu. Maksudnya dua-dua sekaligus. Bukan turun kanan dulu Lepas tu kiri pula Dua sekali lutut Lepas tu baru tangan Turun Kalau tu baru dahi turun Jangan turun dahi dulu Ah, Turun dahi dulu pengen sana Tengok tertibnya Ni semua ada hadis ni Sebab banyak hadis Yang terpaksa semayang dia tu, simplify simplify orang awam yang kita di mana dah nak buka kita hadith lepas tu hadith pula banyak pula yang ni kata begini gendeta begini tak tahu tak hadith pula tak tahu nah, tu ada orang kerja tengok yang tu jadi so, kita ambil yang simplify yang paling mudah yang paling mudah yang paling rikas kalau boleh sebab mengaji pun sebulan dua kali ya itu pun nak onda kupi ustaz, ustaz baca ni pak ustaz punya perangan dalam sangat ustaz boleh boleh cincakat je ke Yang lain kata ustaz ustaz kena perlahan lagi. Sebab kita tanya orang orang tua tua apa pula. Yang kamu ni kata suruh cincakat je lagi. Aku kata suruh dalam lagi. Saya aku nak ikut yang mana? Tak tahu. Apa yang saya rasa baik saya sampaikan. Tak apa Semua-semua semua okey, semua baik. dua tahu kannya menghanjur segala jarinya adat mengunjuk, unjuk jari ke kiblat jangan jangan duk corner begitu jangan corner sana jangan jengkal nang tu arah tak semua menghadap kiblat jari kemudian menghantarkan dahinya ha baru lah dahinya turun ya kena dahyuh okey mula lutut turun tangan dua-dua jangan jangan buka jangan kemak begitu menghadap kiblat kiblat kiblat baru letak dahi Lepas letak dahi lebih sempurna kena bagi kena hidung tu dan hidung hantarkan dahinya dan hidungnya hidung tu sudah merupakan satu Ekstra dari yang dituntut bagi memastikan dahi kena tempat sujud pasal yang diminta tu ialah sujud atas dahi dahi dua tangan dua lutut dua ujung kaki tujuh dinyatakan umir tu an asyuda ala sabati aqzum. Are sahih tak? Depa aku poin untuk kamu sujud, kita sujud dengan tujuh aqzum, tujuh tulang. Aqzum tu tulang. Tujuh tulang yang mengenai ketika sembahyang. Sudai so, dikira tulang, tangan dikira tulang, dua lutut dikira tulang, ujung kaki dikira tulang. Yang pentingnya tujuh anggota ini benar-benar mantap pada sebab sujud. Perdah terbuka keduanya dan menceraikan dua kakinya. So, jangan kaki pula lepas kaki jangan kembang, jangan kembang kaki dua-dua tu dia rapat. Nak ceraiakan. Sepan inilah saya kata yang inilah cukup arti kita antara kata-kata aku nak tegur orang ni yang kada tak, tak tegur anki. Saya tengok semalam kan memang kakinya tak pernah dia pacar dia terangkat terangkat terangkat tak ada menzahap yang boleh terangkat kaki tu dia nak tegur jadi busy body tak tegur kesian tak ada ruang yang nak nak mengatakan dia sah semayang kalau ujung kaki terangkat dia biasa terangkat ataupun dia kaki dia begitu dia letak, apa namanya bukan pacat dia letak begitu dan dia tak ubah dah begitu sebab akhirnya Ha. sujud disuruh atraful asabek atraful asabek maknanya kena pacak di ujung tu kena, bukannya belakang kan macam orang macam tahayat kan kaki dia bertempuh dia, kan, dia hampak boleh dia sujud pula, dia tak angkat kesemuanya dalam seluruh kitab mereka tidak mengsahkan semayang dia kau tengok seorang dah tua dah umur dah 70 80 buat lagu tu maknanya sepanjang hidup dia dia sembang lagu tu umur 80 dah berapa lama lagi nak khabar semak memang tidak sah dia tak tahu dia ignorance is no excuse tu sama sekali dalam konteks yang paling mudah macam ni sebab dia kena jaga, nak kena ulang nak kena jaga betul dan menceraikan dua kakinya kada sejengkal lebih kurang dua kaki biar kita sujud kan dua kaki jauh belakang tu jangan tumit belaga jangan duduk susangko jangan duduk rapat jangan dia kena rendang kau dah kejengkal jengkac nice senai lah dengan dengan dengan kangkang gitulah -kang tak nampak nampak cantik eh uh, merenggang kedua lengan dan ah uh, okay dan merenggangkan dua lengannya so jangan lengan ni bila kita sujud jangan lengan rapat ke ni dia kena buka gitu ni lengan ni lambung kata dia jangan jangan jangan sujud dengan rapat begitu. Perempuan tak boleh, kena buka tapi kena buka. Jangan buka kuat jangan pula. Kawan sebelah. Mata dia nak buka tu dia. Tak, tak apa -apa. kita kita, kita sembaik kita pun tak juga tempat ni kita pun memang terpaksa kena rapat-rapat. Macam di Mekah semalam Mekah lagi teruk lagi rapat. Dah, dah rapat nak cuba sujud tak boleh dia kemang bulat gitu pula so dia fikirlah sembahyang ke ona sedanglah yang penting lelaki-lelaki jangan dikembarkan jangan diperapatkan ni apa benda ni siku yang ni ni ni yang ni yang ni lah ibu <laughs> jangan rapat di di lambung dia tulang rusuk buka sikit bila jangan buka sangat. Tak tak jangan buat Dan mengangkatkan perutnya daripada dua pahanya. Kalau sedang sujud dengan kebelakang belakang sangat, bila kita sujud macam terlalu rapat sangat dengan dinding, tak rapat dengan sah depan, memang nak kena rapat sungguh. Itu darurat. Kita tu baru nampak perut rapat dengan paha jandikan itu mungkin jandikan laki kalau boleh angkatkan perutnya dari dua pahanya Sedanglah pada laki-laki dan menghimpunkan keduanya pada yang lain daripada laki apa maksud lain laki-laki itu perempuan dan lagi satu itu laki-laki lemak laki-laki lembut ataupun khonsa lah so perempuan dia kena dua tangan boleh rapat ke sini dan boleh rapat ke perut ke bawah perempuan dan khonsa laki-laki yang nama laki-laki dia kena renggang dan di, perut dia kena angkat jangan letak jangan rapat dengan paha dia so, yang pada yang lain dia kena laki-laki maknanya perempuan lah Pempuan, jangan lupa ya, perempuan uh, siku dengan ni dia boleh hapat dengan, dengan badan dia. Dan perut dia pun menasabar. Sebab saya, kalau perempuan mengandung semayang, mau tak mahu pun memang perut tak paham lah. Perut, perut besar. Anak 10 kilo dalam perut tu. So, sebab tu kalau dia kata perempuan kena regang perut daripada paha Allah aku menganduh bayang macam mana kata -kata, perempuan ada kelonggaran lagi pun, perempuan tak elok dia dibuka usus sembang dia, dia, dia apas okey yang kelapan duduk antara dua sujud dan jika kalau sembahyang sunat sekalipun sujud yang pertama bangun sujud yang pertama dipanggil duduk antara dua sujud tak kira sembahyang sunat sembahyang wajib maka kena duduk atau dah sujud dengan tomak nina dan jangan dipanjangkan dia ok ini ambil ingatan dalam sembahyang ada rukun panjang dan rukun pendek rukun panjang misalnya baca patiah rukun dan rukun panjang rokok rokok rukun panjang yang tidak rukun pendek yang tidak rukun pendek sujud rukun panjang duduk antara dua sujud rukun pendek maknanya kalau kita jadi imam semayang ke ataupun sembahyang belakang orang ke, kena tahu kalau kita boleh rokok lama sedikit daripada biasa dia boleh, sebab dia rukun panjang terutama, hmm. terutama orang yang sedang sembahyang dia nak habis semayang dah kaya keempat dah orang seorang nak tumpang dia Bawa masuk dalam surah, dalam masjid dia tahu orang tu nak masuk ambil semayang kah, dia boleh menunggu orang itu untuk mendapat rekaan yang pertamanya dengan menunggu dalam sujud jangan tunggu dalam yang tidak rokok boleh rokok boleh, sujud boleh pasal jika dia dan, dia dan sujud, lagi awal dan lagi baik lah terutama sekali bila dalam kes semayang Jumaat Semajumaaan dalam masa cap kita kalau orang datang yang dia masboh, dia datang tak sempat satu rakaat pun, datang imam baca tahayyul dah, maka dia tak payah nyek sembahyang semajumaaat lah, dia niat sembahyang zuhur berimam dengan imam imam bagi salam dia kena tukur sembahyang empat rakaat zuhur. Kalau sudah dapat satu rakaat saja. Tidak lebih niat semayang Jumaat. Sempat dibilang, dia sempat tak kebik dan baca satu ayat daripada fatihah, bismillah pun cukup. Sempat dia rokok, sempat dia bersama atau maklina dengan imam lah berokong, maka sempat betul keaan. Setelah terukaan maka hari itu dapat pak Jumaat dia, tapi pahalanya telur ayam saja. Awal yang datang awal dapat pahala saya kod unta Datang azan dah dapat pahala saya kod lembu Datang khutubah sedang berkumandang sebagai dapat pahala saya kod kambing Datang uh, ujung khutubah dah sempat semayang lah. Dapat pahala saya kod uh, ayam Datang sempat tahayat dah ha? Dapat saya kod kalau telur angsa tak apa juga itu hadis yang Nabi bayangkan semakin awal datang semayang datang. Okay, saya nak balik perempuan. Bahawa kalau kita dengan isteri kadang, -kadang sebagai rumah maka kita nak tunggu dia, dia tunggu dia, kita. Kita boleh tunggu dia semasa kita sujud kita rokok. Rokok boleh sebab dia rukun panjang. Boleh tunggu pama lama tak masabah lah ni dia baru nak mandi, baru dia tunggu. kalau nak ke memborek aku tu. Munasabahlah dia tak pakai cantel kor dan sebagainya. Okey, kita tunggu dalam rokok. Rokok penting tunggu sebab sebab di sebab dekat. Itu tu yang nak membezakan antara rukun semaian istilahkan rukun panjang rukun pendek itu terfaham bahawa dalam masa kita baca Fatihah boleh tunggu. Dalam masa kita rukun boleh tunggu tidak rukun panjang tu jangan tunggu dalam yang tidal dia panggil rukun pendek rukun pendek selama lamanya tak boleh panjang rukun sujud rukun panjang duduk antara dua sujud rukun pendek tak boleh tunggu jika sembahyang saya kejapan jangan terima dan jangan dipanjangkan dia melengkan pada yang Kerana karena rukun dia yang mereka tidak kerana rukun yang pendek keduanya dua pendek, tak boleh kena ambil yang panjang dan senat menghantarkan dua tapak tangannya atas dua lututnya itu yang, yang kita dah buat tu letakkan dua tapak tangan atas dua lutut dua tapak tangan atas dua lutut dihanjurkan segala anak jari, tengok, dia nak beritahu ada dua dua pegang lutut kita lutut kalau nak faham kata letak atas lutut letak dulu kalau letak begitu tangan kita tunjuk pergi ke mana lepas itu dia tengang atas lutut maknanya tangan letak dia atas paha ujung dengan lutut supaya semua anggota dia menghadap ke belak kalau letak begitu ujung lutut lutut tak begitu tangan kita tetapi okey belah. Sebab tu dia nak terangkan supaya kita letakkan atas lututnya dihanjurkan unjuk ditunjukkan segala anak jarinya. hujur, hujur betul kanlah madak kita Dan sunat ia duduk istirahat kemudian daripada sujud yang kedua. Kan ada orang kadang-kadang tu sudah biasa bila kita sujud yang kedua lepas tu kita nak bangun kepada yang kedua ada orang yang dia duduk istirahat sekejap lepas tu baru dia bangun saya kena teguk banyak kali kita jadi imam bila bangun daripada uh, sujud yang kedua nak naik dekat air yang kedua dia duduk belakang subhanallah han teguk berapa aku istirahat sekejap <laughs> dia ingat dia lupa dia ingat kita nak baca tayat dah subhanallah Kan jadi masalah pula padahal dia bonti itu sunat saja kalau sunat pun menyebabkan orang tashwik baik tak payah yang pentingnya kita bangun ke pekat yang kedua dari sujud yang kedua yang hendak berdiri ia daripadanya dan ia ber... Benda, dia menghantarkan dia lutut, dihanjurkan segala anaknya dan sunat ia duduk istirahat sunat duduk istirahat rehat sekejap kemudian daripada sujud yang kedua yang hendak berdiri ia daripadanya dan ia bertalakan di atas dua tapak tangannya tetapkanlah berdiri nak berdiri tadi ni, tapak tangan kena letak balik letak depan balik letak balik, baru angkat dan boleh kita bangun kat yang kedua dengan tidak perlu letak tangan boleh tapi letak sini, letak tangan balik baru kita bangun kepada kat yang kedua tak berdiri daripadanya dan ia bertalakan di atas dua tapak tangan setelah kena berdiri yang ke-9, ke -9, 9, membaca tasyahud akhir. Ingat ya, tasyahud awal, dia tidak rukun. Tasyahud awal, dia bukan rukun, dia termasuk dalam sunat abad. Boleh ditinggalkan dengan sengaja, boleh. Kalau kita sibuk, nak cepatkan, sengaja nak tinggalkan tahayyan awal, bagi semayang yang empat rekaat, tiga rekaat, boleh tinggal kalau tinggal, boleh dengan tidak lupa, tidak disunatkan sujud sahwi kalau tertinggal tersyahut awal dengan terlupa tertinggal, maka sunat, sujud sahwi sunat, maknanya tak, sujud sahwi, tak apa so, tayat yang dirukunkan yang kedua tayat akhir Tengoklah, yang tayat ni banyak banyak banyak besi dalam hadis tahiyat ni 3 4 versi ada pendek ada panjang ada tak semua tak bahas, semua boleh tapi yang ni dia bawa ni yang kita pakai at tahiyat ha, tengok tu tengok sedah yang ada tu at tahiyatul mubaraka tus salawatu tayyibatu lillah ayyuhan nabiyyu Warahmatullahi Wabarakatuh wa barakatuh assalamu alayna wa alayhi was salihin asyhadu ilaha illallah Alhamdulillah Inilah tahiyat yang Kebanyakan kita baca Setengah dia start dengan At-tahiyatulillah Kita tak berbual Tuhan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pun boleh Ada bersih, ada adik Demikian Tapi inilah yang satu penekanan saya so, Dalam tahiyat itu Kita Ada dua kali Kita bagi salam satu kita bagi salam kepada Allah. Aziz senangkah kalau kita lihatkan kita nak nak bagi salam kepada seseorang. Kadang tu tak boleh bagi salam, boleh kirim salam saja. macam kita dengan Nabi tak pernah kita bagi salam dekat dia, mereka kirim salam ataupun kita ziarah kubur Nabi kita bagi salam kepada dia. Tapi ini kita nak bagi salam kepada Allah Taala sebab tu Nabi bertanya Allah Ta'ala Ya Allah bagaimanakah caranya ambamu ini nak memberi salam kepadamu itu yang Allah ajar kepada dia bacalah ini salam kepadaku At-tahiyyatul Mubarakatussalawatu tayyibatu lillah At-tahiyyatul Mubarakatussalawatu Tahiyyatul Mubarakatussalawatu Tahiyyatul Mubarakatussalawatu maknanya sembah salam penuh penghormatan yang membawa kepada keberkatan, keberkatan yang kekalan, dan rahmat-rahmat selawat-selawat yang taibat, yang baik-baik, kesemuanya saya persembahkan. Lillah. So yang pertama tu dipanggil salam kita kepada Allah. So kalau kita boleh dapat menyikap ingatan pada ketika itu bahawa kita sedang menghadap Allah Taala. Dan kita sedang Melapaskan salam Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaika ayuhan Nabi Lepas kita bagi salam Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita bagi salam kepada Nabi Sebab ini hujah Bagi orang yang mengatakan Nabi tidak wafat Bagi maksud Nabi dah hidup dalam kubur dia Dalam alam kubur dia Tiurjak pun mendapat rezeki, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita pun melawat Nabi pun kita sebut macam mana juga, Assalamualaikum alaikum, Atau Assalamu alaikum ya Rasulullah, Assalamu alaikum ya Habib Allah, Assalamu alaikum ya Aksanul Khalqilla, Ashhadu akuat balak terisala wa ada ital amana wa naslahat al -umma. So hadis sahih Nabi dengar salam kita. Nabi jawab salam kita memang kita ber, berpegang dengan para ambia mati sekejap roh dia keluar sekejap badan dia pada ketika itu tidak bergagak sehinggalah dikebumikan dia dikebumikan rohnya kembali kepada badan banyak hadis rahsia Nabi kita setiap kali dia bagi salam kepada dia maka dia jawab salam itu hikmah yang orang tidak pernah sebut kalau dibuka masjid Nabi 24 jam macam masjid haram so, orang bagi salam kakak Nabi 24 jam tak ada kerja lain ya? jawab salam tu memang ada suai sebab tu maka bila pukul sepuluh malam seorang pun tidak boleh ada empat pagi tiga pagi dia buka subuh empat suku tiga suku dia sudah azan pertama so, tiga dia buka so, Nabi Rehat sebelas, dua belas satu, dua, tiga Kadang tutup pukul 11 waktu orang ingat, 12, 1, 2, 3, 4 jam Itulah masa yang kita, kita boleh anggapkan Walaupun kita tak boleh fikir dengan alam kita Alam kita ni lain, alam kubur lain Tapi yang pentingnya Sebagai makhluk memang perlu kepada rehat Perlu kepada masa sebagainya Sagi dia siang hari Sejak buka pukul 3 tu Orang dah sebulah dah sebut dah pukul tiga tu tak berhenti dah orang bagi salam dia pula pukul tiga tu terus menerus ke pagi ke petang terus tak berhenti satu saat pun so, itu yang kita kata bila kita ada penghormatan itu dalam sembahyang diri mana pun Assalamualaikum Ayuhan Nabi wa Rahmatullahi wa Barakatuh kita mohon rahman Allah kepada Nabi rahmat maknanya kebaikan kebaikan Allah kebahagiaan keselamatan ketenangan hidup yang didoakan oleh satu bilion umat Islam kepada Nabi Assalamualaikum ayuhan Nabi itu satu bilion lebih kurang saya orang doakan bukan sekali itu dan kalau anda tengok pada waktu tu, benda itu macam orang azan tu kita azan tempat kita nyembari kita kena pukul 7.20 so matahari dia bergerak ke arah barat so every second tu orang orang azan tu pasal waktu ikut sampai macam sekarang ni mungkin uh, baru asar di India sekarang uh, Mekah mungkin baru nak, baru nak asar so maknanya Waktu azan itu ikut pergerakan waktu pegakkan uh, matahari yang tu ke maka makna orang yang menyebutkan Ashadu anna muhammadar rasulullah manja masuk ke masuk ke semayam kita assalamu alayka ayyuhan nabi orang yang lepas kita semua sama assalamu alayka ayyuhan nabi mesti sentiasa disebut demikian tentulah doa itu barang pasti Allah tunai tidak Allah tunai sebab so, Nabi kita dengan jasad dia dengan ruhnya berada dalam kadang yang cukup salam penuh rahman Allah kita doakan wa'ala ibarillahi salihin kita juga bagi salam kepada hamba-hamba Allah yang salat jangan enggakkan hamba yang salih itu daripada manusia sahaja tapi hamba yang salih banyak satu ketika Nabi dan para sahabat keluar ke tanah lapang untuk mendoakan untuk bersemayang istisqa minta hujan semua dah keluar nak semayang dah nak, semayang dah. nak berbalik ke belakang kata aku tak payah semayanglah, Tak payah semayang Jom kita balik Kenapa ya Rasulullah Aku tengok Saikor semut Sedang mengangkat tangannya BerAllah subhanahu wa ta'ala Meminta hujan Turun Aku yakin Doa semut itu makbul Jom kita balik Tak sempat balik Hujan turun Kenapa hujan turun Doa ibadil Allah doa semut, semut doa. Seikor semut zahjoh yang mengangkat tangan berdoa. Cuma kita, kita kita kita lihat senario Allah yang maha agung yang maha besar tal semua semaya. So, yang pertama rukun so, Pastikan air semayang masih ada Pada Assalamualaikum warahmatullahi Tak sempat yang kedua Terbatas air semayang Maka tidak mengapa semayang telah sah Dan tidak payah bagi salam dah Sebab semayang. salam Itu sebagian daripada semayang Kau dah wudud tak ada semayang gapo dia dah Ok So korannya Assalamualaikum Dan yang akmalnya Assalamualaikum warahmatullahi ada sekali saya semayam lakar imam mana di epok tu sahabunullahi wabarakatuh sahabunullahi wabarakatuh tu cari juga tak mana dia ambil wabarakatuh dalam, dalam sunnah dalam hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pasal cantiknya kita mula semayam dengan Allah kita habis dengan Allah kalau barakatuh tu dia pergi lain semua yang diamalkan oleh orang orang yang tahu memang paling pendek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Paling apa saja. Ada ambil yang akbar akbarnya. Assalamualaikum Warahmatullahi Kedua, dua kali sekali. Sekali ke pihak kanan dan sekali ke pihak kiri yang berpaling keduanya hingga kelihatan pipinya bagi orang yang duduk di belakang ini. So dia ada kaedah kita balik so, so jangan pakai tengok gitu tengok gitu pipi ni kalau orang belakang nak buat pipi jangan jangan tak sampai jangan lebih jangan pula let's tengok orang belakang ni. hingga kelihatan pipinya bagi orang yang duduk di belakangnya nak tengok dan sunat meniat Sunat. sunat niat ketika bagi salam itu beri salam atas orang yang ia berpaling kepadanya so, kita ada kawan sebelah kanan, kita niat bagi salam dekat dia baik, orang yang ujung salam ke dinding dah lah, itu yang tadi. ada makhluk di kanan dia ada makhluk di kanan dia atas orang yang paling kepadanya, daripada malaikat dan yang mukmin ins mukmin daripada manusia dan jin ada makanya sebab nabi Semayang banyak diikuti oleh jin-jin Islam dan banyak dalam dalam uh, riwayat manaqib para ulama, ulama besar jin berkumpul seluruh dunia Bersmayang dengan mereka, diantaranya Syekh Al Wahab Ash-Sharani, Jin, seluruh dunia dia dalam dia laju, dia tak pernah naik ke batubang, hmm. nak pergi dia laju cahaya, cahaya boleh bergerak satu second satu satu second cahaya boleh bergerak 185 ribu batu, dunia ni boleh 200 paik batu ya poi waktu dia 2 saat aja. Dia sampai dah. Tapi rasa arwah ni memang dia uh, disuka oleh jin Islam semayang belakang dia. Ah uh, dia ada sahabat yang jin suka ialah Ubaid bin Ka'ab. Seorang Ubaid bin Ka'ab seorang yang cukup baik bacaan dia. Dan dia juga seorang pengumpul Al-Quran. Penulis Al-Quran. Sebanyak so, yang jin Uh, ikut belakang mereka dan sunat meniat keluar daripada semayang selain daripada niat tadi kepada yang makhluk beriman kanan kiri kita tu dan sunat juga kita niat kita nak bonti keluar daripada semayang sama dengan kita terbatal dalam semayang kita lah. so, terbatal dalam semayang kita nak keluar semayang so, sunat niat kita telah batal semayang kita niat keluar daripada semayang maksudnya eh? nak membezakan antara Takbir ihram Kita masuk semayang Dan haramlah kepada kita Perkara-perkara harus yang Seluruh semayang. Haram makan, haram minum Haram bercakap, haram balik Balik pun Jangan larang Haram tak boleh. Dilaranglah Atas tak tengok dan sebagainya Sampailah kita bagi salam Salam itu kita keluar semula daripada Semayang dan halahlah balik Yang diharamkan tadi so, Sunat sahaja kita niat keluar daripada Semayang Uh, pada salam yang pertama jangan terdahulu dan jangan terkemudian so jangan niat keluar semayang dulu lepas tu bawa bagi salam ataupun bagi salam dulu lepas tu bawa niat keluar tak dia kena sama ini dah dah dah lah tu dah, dah sampai ke peringkat diterangkan sampai begitu dalam semayang Nalah lah niat-niat itu berserta dengan alif Alif malah itu Assalam Daripada Assalamualaikum Warahmatullahi Daripada, daripada Assalam Itu kita niat keluar semayang Jadi maksud jangan niat sebelum daripada Assalam Jangan niat lepas daripada Assalam Tapi ingatlah Niat itu hanya sunat sahaja Bukan bukan wukum, bukan apa Dan akhir sekali baru datang ke tiga belas Tertif seperti barang yang telah tersebut tadi, daripada satu, dua, tiga, yang daripada tiga belak tu kena ikut tertib satu demi satu dia tidak macam tertib dalam haji haji walaupun ada tertib rukun, tapi disebut tertib itu tertib pada kebanyakan rukun, iaitu mendahulukan niat diharam daripada tawaf mendahulukan tawaf daripada sa'i yang bukan haji ifrad mendahulukan melontar mendahulukan apa nama ni uh, jangan jangan mendahulukan bergunting daripada melontar itu diantara antara sebab yang saya sebutkan dalam semayang tidak dia mesti Sikonnya daripada 1 ke 13 1, 2, 3, 4, 5, 6 kehabis. Tidak dalam haji Haji orang boleh buat niat Sahaja haji di Miqat Sampai ke Mekah Nak buat haji ifrat Dia tawah kudung Dia tak boleh tawah ifabah Lepas tu dia boleh pergi Sa'i haji so, Sa'i didahulukan daripada tawah bagi haji ifrat tapi kalau orang yang buat haji, haji tamatun tak uh, saat itu mestilah disebas lepas daripada wukum swas daripada, daripada tawak Okey, itu contoh dia apa nama ni tertib-terib mana telah disebut kan disertakan niat dengan, ah, dengan takibutai ihram kita baca serta keduanya dengan qiyam dan fatihah tashahud selawat Salam setakat dengan duduk tahajud, bakal tertib itu yang lain daripada itu. Dan tertib itu yang lain daripada itu dan sunat. Okey. itulah yang dimaksudkan bahawa tertib itu hendaklah menjaga yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan dengan tidak ada sebaliknya. Dan sunat sembahyang ab'ad. Ni kita masuk pula tadi selesai rukun, kita masuk sikit kepada sunat ab'ad perkataan Ab'abun Ab'abun dia perkataan jama' daripada Ba'abun e, Ba'abun singular Ab'at plural kalau bahasa adanya Ba'abun dipanggil mufrat satu, Ab'at dipanggil kak kenapa dia panggil Ab'at dia setengah, Ba'abun setengah setengah daripada wajib ini dia tidak wajib Tapi dia hampir dia kebenaran Tapi tidak rendah sangat macam sunnah ayak Dia dua kita Yang ni yang dijabarkan Yang dipaksakan Ataupun yang disunatkan Dengan sujud sahwi Sama ada sembayang perdu atau sembayang sunat so, Orang faham kata Dalam sembayang perdu sahaja Kalau tinggal Kena, kena buat sembayang sunat sunat sunat uh, sujud sahwi tak dalam sembahyang sunat pun kalau kita tertinggal sunat ab'ad ini maka dia kena disunatkan dijabarkan di syariat akan untuk sujud sahwi sama ada sembahyang fardu tu sunat asas sunat ada lapan selalu terjadi secara umum orang kata dua saja ab'ad satu kunut kedua tacon awal So, kitab yang luas macam ni Agak dalam sikit dia Ada lapan tempat Yang diistilahkan dengan sunat abad Kalau satu daripada lapan ni tertinggal Kita sunat sujud sahwi Apa dia satunya Tasyahud awal tadi Keduanya Duduk dalam tasyahud awal Dia abad Ketiganya Membaca kunut dalam sembari yang subuh kunud subuh kunud subuh juga ada dua hadis yang sama-sama kuat ada hadis yang Nabi baca kunud hadis sahih, hadis sahih Nabi baca kunud sampai akhir hayatnya dengan mendoakan kepada kabilah Arab agar mereka menghentikan kekejaman kepada orang-orang Islam ataupun diri mereka dalam teks hadis itu tu jadi masalah yang tak ada Qanat Rasulullah SAW summa da'a di ahya'il Arab pada ahya'il summa tarakahu tu ujung hadis Nabi baca semayang subuh dia baca kunut mendoakan ke atas tak baik so. kepada orang-orang Arab summa tarahu kemudian dia tinggalkannya kalau baca Melayu summa tarakahu niya atau niya balik ke mana so, Orang yang tak, tak begitu hati-hati dia kata buah makna kata ha, tengok Nabi baca kunut lepas dia tinggal tinggal kunut dah dia Bahasa Arab ni Bhamir ni ganti nama Baca nama ni dalam bahasa Arab Dia balik yang terdekat dengan dia Dua Satu kunut, dua doa Tarakahu tu tarakah doa kah Tarakah kunut kah, tarakah doa Tu Jawapan dia bahawa Tarakahu, dia sebulan dia, dia semayang Baca kunut dengan Mendoakan kepada ayat Arab sebulan sahaja, lepas tu dia tinggal tidak mendoakan kepada ahayat ul-arab, tapi turut baca kunat dari situ kuat, sebab tu Imam Syafi'i sendiri berhujah ada situ, ada sahih Petua dia lah, sebab tu Imam Syafi'i sendiri pun, dia petua kata kunat sunat abad Karena dia hidup, dia dia lahir pada tahun yang Abu Hanifah wafat dia tak jumpa dia jumpa Imam Malik dia lahir pada tahun 150 150 tahun Nabi tahun Abu Hanifah meninggal maka dia lahir dalam pengembaraan ilmu dia dia pergi sampai ke masjid yang ada kubur Abu Hanifah padanya maka orang kenal dia sangat seorang ulama besar Mekah Dia keturunan dia sampai kepada Nabi Muhammad SAW jadi sebab subuh pada hari itu orang-orang tempat itu tempat yang Abu Hanifah mengembangkan mazhabnya ataupun semua orang situ sekata-kata orang mazhab Hanafi Maka walaupun mereka Hanafi mereka tahu hukum mereka minta Imam Syafi'i menjadi imam kerisma yang subuh itu maka imam Syafi'i tidak keberatan menjadi imam subuh makna makna dia makna dia mak, makmum dia semua Hanafi tapi dia imam Syafi'i terkenal imam yang telah memberi fatwa qunut dibaca berdasarkan dia sahih dalam sembahyang subuh tapi mereka bagi bila dia jadi imam maknanya mereka bersedia untuk baca imam bersama imam Hanafi itu mensatuin tapi bila sampai kepada rakan yang kedua Imam Syafi'i Tidak membaca kunut Dan terus tunduk Dalam satu riwayat Murid Imam Hanafi itu Ingat Syafi'i Subhanallah Tapi Syafi'i tak, tak peduli yang itu Terus tunduk Tanpa baca Kunut subuh bila habis semayang maka orang-orang dalam masyarakat tanya imam macam mana kenapa kamu patua mengatakan bahawa semayang subuh sunat baca kunud tapi kamu semayang pula kamu tidak baca kunud lebih cantik jawapan itu dia punya beradab, ya Allah. dia kata aku tidak lupa dan aku memang bagi patua kata baca aku. tapi aku tidak pernah patua kata wajib Aku betul mengatakan dia hanya sunat abaad, ah, sunat. Tapi aku tak baca pagi ni, ihtiraman <Sessizia> li sahib Aku menghormati pandangan tuan punya kubur tu. Mati dah tu. So saya kata mati ataupun wafat Imam Hanafi pada tahun yang dia lahir. Tapi dia dia appreciate ilmu Abu Hanifah itu kealiman dia dia bagi patuh tidak sunat baca kunut subuh aku hormati aku sembahyang di masjid dia kubur dia takkan aku nak main nah. hormat je bukan wajib nak mengatakan bahawa tak payah tak mengsu penghormatan tu badan bagi, bagi ruang biasa kata cantik Imam Malik Imam Malik menasihatkan Amir Muminin Abdul Ar Rashid Abdul Rashid nak mewajibkan seluruh umat Islam zaman itu wajib ikut mazhab Maliki. Tinggalkan mazhab Hanafi, tinggalkan mazhab Syafi'i itu yang sebelum. Siapa ingat sama juga, Sezaman zaman zaman ngada Hanafi telah wafat dah. Tinggalkan Auza'i, tinggalkan al mari kita beramal kesemuanya dengan pandangan hadis hukum yang dibuat oleh Imam Malik kitab wafat teks yang wajib dibaca itu saja kena pegang. Kita tengok apa Imam Malik kata. kata. ya Amirul mu'minin In ashab Rasulillah qad istaraqu fil amsar. Kullun yatba ma sahha indahu fala tujbirukum ala al ra' au dia kata sebelum aku ni banyak dah sahabat-sahabat Nabi yang telah berpecah seluruh dunia dah aku duduk di Madinah hanya se sempit Uluru orang luar tu luas dah dia pahamik daripada sahabat dah tu dia pahamik daripada tabi'in ni orang kemas daripada semua kali aku hanya apa saja. biarlah tiap, tiap orang itu dia beramal dengan apa yang sah padanya jangan dipaksakan kepada satu pendapat aku setuju Aku tak rela jangan ambil kita aku jadi tak yang wajib. cantik boleh kata pegang. Kerana macam saya nak ambil kesempatan mungkin bertemu uh, yang akan datang. Saya nak ulas satu. Saya dah ulas satu hadis orang ni tapi banyak orang minta saya ulang-ulang sini balik. Saya akan ulang balik hadis yang cantiknya bila kita berpegang kepada ajaran yang yang yang clean yang tidak nak menyalahkan orang ulama' dulu mengatakan bahawa kalau kita ada pandangan tadi lah, tadi macam kes baca kunut kes baca bismillah ada orang yang katakan tak baca kunut saja bismillah cantiknya, kalau kita berang kata, itu pandangan saya kena baca kunut sunat mungkin dia salah tapi pada saya dia betul Das padang saudara pula mengatakan dia tak baca qunut. Mungkin salah, yang mungkin juga betul. Sebab tu kullun yattaba ma sah inda. Semua orang beramal dengan ilmu yang dia yakin, dia sampai dekat dia itu yang dia pegang. Biar dia beramal. Pasal orang ni kalau nak buat macam mana pun, rasa dia buat satu saja. Tak boleh bolehlah. Allah sebut dalam Quran tu Kalau Allah Ta'ala Maksud Kalau Ta'ala menghadapi Allah buat kamu semua Satu bangsa sahaja Satu agama sahaja Satu puak sahaja Tapi wala Kalau aku buat begitu pun Bangsa tak ada Arab Tak ada Melayu Tak ada Jawa Tak ada Mendelin Tak Orang Putih tak ada Jerman tak ada Semua tak Satu bangsa saja Bahasa Semua bahasa Arab sahaja. Satu bahasa Satu bangsa Satu kitab Satu agama Satu Nabi sahaja Tak sebut Wala yazaluna mukhtaribin Macam tu pun Hapa tetap berpecah Ini pula Bahasa Arab Nak ke bahasa Melayu Bahasa Tulisan dia pula tu tanduk dengan tunduk sama je. nak faham pula lain-lain tak apalah tu saya kata bagi ruang tak apa sebab tu ada yang mengatakan ikhtilaf umati rahmah itu dia bukan hadis imam malik ikhtilaf umati muhammad rahmah memang biarlah masih-masih ikut cara dia tapi jangan sampai kita bergaduh mudah hukum orang bida'ah dan sebagainya. saya akan mulai dalam hadis lain ok keempat, berdiri baginya berdiri semasa baca kunud yang kelima, baca salat atas Nabi, tadi, orang-orang Muhammad tu kemudian daripada Tashahud lepas Tashahud, dihujung orang-orang Muhammad itu, itu, itu marukun. yang keenam salat atasnya salat atas Nabi lah, kemudian daripada kunud, kemudian daripada tahiyat pun ada salat atas Nabi kemudian daripada baca kunud pun ada salat atas Nabi, ketujuhnya salat atas Ali Muhammad itu termasuk dalam sunat aba'ah tu Kemudian daripada tajahud akhir Dan kedelapannya Salat ataupun selawat Atas al-Muhammad Baksudlah Muhammad Wa ala ahli Muhammad So al-keluarga Nabi Maka lapang itu Dia termasuk dalam yang kita panggil Dengan sunat aba'ah Bezanya Sunat aba'ah ini bahawa Kalau kita tertinggal Salah satu daripada yang yang lapan itu kita ada ruang disunatkan kita sujud sahwi. Sujud sahwi sujud dua kali selepas habis tahiyat sebelum salam. Sujud yang pertama kita baca subhanan man la yanamu wala yasuhu. Kita bangun untuk duduk untuk ada sujud. Juga baca rabbighfirli sampai habis. Sujud yang kedua pula baca subhanan man la yanamu walaya suhu falija bangun buat bagi salam kalau imam lupa eh uh, sesahawi ni bukan mesti lupa syak kalau imam mensyaki sembahyang dia katakan dia sembahyang maghrib dia syak antara 3 rakaat dan 4 rakaat tapi dia buat keputusan pada ketika itu cukup dah dia baca tahriat orang belakang tak tahu pun katakan -kata dia silap sebab dia membuat tiga tapi dia syak mesyaki dalam satu semayang sudah kena ataupun sunat sujud tahwi jadi bekas saya kena melakkan lelah memang tak nampak dia dia silap di mana tapi dia sujud maka makmum ada dua pilihan satu jika dia sedar memang imam itu sujud kerana dia, dia lupa dia sunat ikut imam Dia sujud sahwi sama dengan imam Dan dia boleh pilih dengan tidak ikut imam pada ketika itu Tunggu saja imam lepas itu sahwi Imam bagi salam maka dia bagi salam Kenapa boleh pilihan Dua-dua ada -dua hujah Yang mengikut imam ada hujah hadis nabi Innamah Jual imam liat tan mabikum dijadikan imam itu kamu ikut dia dia sujud sahwi itu sama ada hujah yang tak ikut yang tak ikut tu, aku tahu dia, dia buat silap kenapa aku ikut dia silap buat silap seorang sebab tu maka dua, dua ada hujah maka boleh buat okey. ok maka sekalian itu maka ia meninggalkan satu-satunya satu maka sunat dijabarkan dia Jabar ni mak dikenakan ke atas dia lah tapi tak nama wajib disunatkan ada juga seperti sunat mutlak yang ab'ad yang yang setengah wajib dengan sujud sahwi dua sujud daripada akhir sembahyangnya dahulu di perasa salam sesudah membaca selawat dan tajahud aja sama lepas dia selesai kalau dia dilupa ataupun dia syak dia boleh sujud sahwi Sahawih itu selesai Akhir tersyafud Sebelum bagi salam Maka dia sujud Dua kali Dan dia bagi salam Selain daripada Yang nama Ab'an Yang nama Hai'ah Ada pun sunat Hai'ahnya Sunat Hai'ah Sunat yang bukan Ab'an Yang tiada dijabarkan Dengan sujud sahawih Tidak tak boleh Tidak boleh sujud sahawih Kalau rupa yang ini Amat banyak banyaklah Kita boleh bilanglah satu diangkatkan dua tangannya serta permulaan takbir tahrimnya Takbir ihramnya angkat tangan tu ada orang yang sembang yang tak angkat pun ataupun yang jenis Allahu akbar Allahu akbar kadang-kadang Allah akbar, Allah akbar. Kadang ada. Allah akbar. Sebab dia tahu mengatakan bahawa dia Angkat tangan ini bahawa bukannya rukun Hanya sunat Bukan aba'at, dia sunat hai'ah saja. Tapi kalau dengan niat Nak perli sunat hai'ah Tak bolehlah. Dia sunatlah. Oh teruk sangat kan angkat ni Banyak kita Macam macam nak, tak nak kita angkat, pergi, kita angkat macam mana? Kita angkat pergi betul lah itu um, angkat dua tangannya serta permulaan takbir ihramnya, berbetulan tapak tangannya dengan bahunya dan hujung anak jari dengan cuping telinganya yang di atas dia ada dua ini cuping telinga bawah ini cuping di atas yang dikandaki itu tertiblah hujung anak jarinya dengan cuping telinga yang di atas ni so hujung jari ni dia kat atas ni sama dengan sini kalau gitu tu bukan kata tengah atas dengan bawah pun tak eh? lambai <laughs> dan dua ibu tangannya dengan cuping telinganya ah ha, betul ah ibu tangan ni dia cuping telinga bawah so, yang yang hujung yang di atas Artinya dia sama dengan telinga lah Benda kena Jangan Lepasih tengok betul tak <laughs> Saya nak terangkan Kita merangkan bahawa Angkat tangan tu Dia angkat dengan serius, Bukan angkit pakai Macam pakai Lelaki lembut dia. Angkat betul bagi Sini Ini hampir kena ke sini Tapi yang ujung hampir ke atas Artinya Telinga di tengah-tengah ni So kena kena betul eh ya? dia dia bukan begitu setengah orang kat begitu kan dia ataupun dah dia ke ke depan be lah kemudian diturunkan keduanya ditaruh tu tak ada raha tu ditaruh ditaruh di bawah dadanya sebab ini dah ini penuh so, ada orang tak tak ada hadir ada hadis yang Nabi pernah kiam letak atas dada tapi hadis yang banyak yang pakai di dada sampai sini, sini. kan sebuah dada sini ni dada ni bawah dia kata gitu pula yang lebih teruk Allah akbar dia ada kita nampak selalu Malaysia tak ada peluang Arab ya. kita dah tahu semayang takkah tangan bergerak nanti Allah oh, semayang wanya. so saya kata tengok pengaruh ulama' besar yang membuat kitab macam ni yang orang ajar dia ke kampung yang diwarisi turun-temurun kita kena mengaku kita kena akui bahawa memang kita tertib cuba compare dengan orang lain, cukup tertik sorry cuba tengok macam uh, Semayang, cuba tengok macam orang cakap tentang orang orang Indonesia banyak orang yang pergi ke Mekah orang yang berada, tapi dia pakai skirt, pergi Semayang, tak pakai sukin tangan terbuka ini terbuka cuma orang India, lagi terbuka orang orang masyid dia orang tak pakai telkong Perempuanlah, orang Turki dia tak pakai telkong Itulah kain yang dia pakai. Terbuka, nak terbuka ini. Laki-laki kata dia yang angkat, yang tidur, bergelimpangan dalam masjid tu Bunyai azan Bangun. Allah. <tik> dah. Kita tertekan sebab kita nak pegang ni ni satu, satu, satu tu tu, tu sekejap kita, kita sebab tu saya saya. Nostalgia Telah balik Kita nak macam ni Orang Orang kampung Dia khatam ni Orang tu kampung Dia khatam Dia main Dia, dia mengaji tu Pasal Qasar Ta'arak Ta'ir Dia kerja ketif tu Sebab dua pun Dia kerja ketif tu Sekarang Kadang kita maju Kerja orang Jangan baca lah. Tapi Ambil balik tu Nostalgia Tengok Dia dia, dia bagi sampai nak takbir Macam mana tu Memanglah nak tengok kitab banyak, kita tak bercakap, hadis banyak, tafsir banyak kan memayah ni. Dia buat angkat tangan macam mana, sini letak di mana, kena pegang tangan di mana. Kita ke semua 100 ke banyak orang kita tak tahu itu. Allah Tak tahu saya tengok leh macam nampak Atau begini ni. Memang kita sedar. Jadi hadis ada di bawah di bawah dada. Ni bawah dada tu maknanya nusabahlah. Kalau bawah lagi tu jadi bawah perutlah. Bukan bawah dada dah. Okey, sebab tu maka disebut. Ehm um, telinga di atas kena dua telinga dengan cucuk telinga kemudian turunkan kedua-dua tangan takut. Okay. Dan upquick. Okay. Di di bawah dadanya digenggamkan tangan kanan pada pergelangan kiri genggam genggam ni jangan tak gitu dia genggam ni apa dengan tangan kiri kesudahan hantarnya dengan kesudahan takbirnya daripada mula jadi Allahu Akbar tu Allahu... sama habis ral perang ni pegang pegangan pergelangan saya so, nampak, nampak tegap lah tak ada kata macam macam tu macam dia tak betul pegang lebih korang sebab tu cakap pinggang dia makroh sabar Allah wa'akibar samseng kamu bukan nak tunduk ok yang dimot hati bersama atas yang di muktaman pada syarah muazzab syarah wasid. So yang yang buat tadi itu sudah yang di muktaman ke muktaman ni maksudnya benda yang imam rafi'i dengan as setuju. Dalam tapi yang ni kau sebut rafi'i dengan nawawi Itu memang besar sangat dia tu. Oh, banyak nyuk ulama besar bersetuju. Itulah cara yang betulnya takbir letak pegang bawah dada letak bawah dada sikit. Ini pegang Itu yang dia dimuktamadkan Itu lah Yang kedua Sunat Hayah Membaca Iptitah tadi Allahu Akbar Kabirat Wajah tu Boleh Tak baca Tak apa Ada baca panjang Ada baca pendek Tapi yang pentingnya Dia sunat Hayah Membaca doa Iptitah Kemudian lepas Sekurang-kurangnya Sekurang akmalnya Yang paling kurang ada Yang sebenar ada Yang paling kurang Yang boleh cukup Allahu akbar kabira, alhamdulillah katira, wa la ilaha illa asila. pun cukup dah. Tak apa dah sebab disunat aja. Ya. Kalau yang akmalnya wajjahtu wajhiya lilladhi fatharas samawati wa arda musliman wa ma Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi tengok yang kita beramal sama ini pun. Inilah yang kita ambil kita pengaruh itu sudah lama mengesap masuk dan dia barakah kita beramal, kita ada pegangan dan itulah yang kita pegang kemudian maka membaca audzubillah baca audzubillah pun sunnah ayat kalau sibuk tak payah baca lah. kita baca Quran baca audzubillah ambil di mana memang kau nak kata, -kata wa'idha qara'atal qur'ana pastar izbillah kamu nak baca Quran pun Kamu mulai dengan A'udzubillah Itu dalam Musabakah Dalam bacaan resmi Dan sebagainya Dia start dengan A'udzubillahimina syaitanir rajim Betul bawa Bismillah Dia sunat Pada tiap-tiap rekaat Itu yang kedua Yang ketiganya Lepas wala badlin Mengucap amin tu Amin ni J Jangan Jangan mendahului imam. Laju utam, Ibu boleh bolin, amin. Betul, apa ibu? Yang, yang kita panggil imam sembahyang tu, jangan, jangan mendahului. Kedengaranlah dia a, ambik kita ikut amin, tu muncak amin. Kemudian dia perasa saya baca patiah, dinyaringkan pada sembahyang, dinyaringkan patiahnya. Khamis malam. Disirkan Disarkan Disirkan Dirahsiakan Prasemayang yang disirkan Sir mana rahsia Semayang pelahan lah Macam semayang Semayang siang baca pelahan Jangan amin kuat pula Semayang malam pula Jangan pula amin pelan pula Semua Badlin Amin Apa makna amin Amin maknanya Istajibillahumma <Sess> dua'anah Ya Allah perkenankanlah permohonan kami. Sepadan Fatihah aja permohonanlah. Di antaranya itu, siratal mustaqim. Siratan ladina an'amta 'alaihim ya doa. Bila kita amin kita mohonkan Allah perkenankan doa kita. Sunat mak mengucapkan amin bacaan imamnya sama dengan bersama dengan ucap imamnya dan sunat berhenti seketika antara Fatihah dan amin. Di antara amin dan surah Antara surah dengan rokok dan okey tu di antara sunat kita sebut dulu dah sebut ludah lepas wallab amin tu atau wallab dengan amin ada saktah ada saktah ada, Sakta", ada berhenti sekejap lepas amin ada berhenti sekejap pula sunat ayat tak berhenti pun tak apa lepas, sunat berhenti seketika dan Fatihah dan amin dan amin surah dan antara surah, surah dengan rokok dan yang keempat sunatnya jawab membaca surah pada imam dan munparit baca surah lepas wala balin amir itu dia sunat imam sunat baca ayat munparit semayang seorang diri saja tanpa ada makmum pun sunat baca ayat pada dua reka' yang pertama satu dan dua itu pada dua reka' yang pertama dan dipanjangkan pada semayang subuh ini satu daripada peringatan memanglah kalau kaedah yang menjadi amalan sembari yang subuh imam baca ayat tiwa lusuar ayat yang yang agak panjang lah contoh dia macam pagi jemaah tu kita baca pelabur sajadah dah sekejap insan pelabur sajadah ada dua halaman dua halaman setengah insan ada dua halaman itu beza tengok antara kita baca ayat panjang begitu dengan subuh baca Inna'a'ta inna'a'tal kawasan Sah, semuanya dalam sana Tapi dalam semuanya subuh, Nabi dan para sahabat Ikut amalan dia baca ayat-ayat yang panjang Maknanya kalau beza kan kalau kita baca ayat-ayat lazim Ayat lazim pada wadduha sampai an lah tapi lazim mereka al-Malayu daripada al-alhaqu mutakatsir. Tengah ke bawah. Tak apa Maknanya kalau subuh boleh baca iqra. Okey panjang. Lambeh kuning panjang. Kalau tengah-tengah lah tak panjang tak panjang boleh tahanlah. Tapi iza jaqul wallah tu tak apa. Tu reserve untuk sembahyang Zuhur tu dah Okey, Di panjang semayang subuh. Okey, dan Zuhur. Zuhur pun baik panjang kurang sedikit daripada apa nama ni subuh kalau subuh kita baca kedah subuh kita baca 50 ayat yang kedua 40 biasanya yang pertama lebih banyak apa yang kedua itu itu kaedah yang kita pakai tahu yang mana qat mutawatir semua buat begitu uh, kalau kalau kuliah yang pertama yang kedua ijaza atau kalau wallah biasalah Tu jangan pula yang pertama tu baca inna atainakal kausar tiga ayat, yang kedua baca ida idaja ada empat lima ayat. Boleh, bukannya mesti, tapi makna yang pertama lebih panjang daripada yang kedua. Semasa yang subuh ayat baca panjang, zuhur kurang sedikit daripada subuh dan asar dan isyak pertengahan. Isyak panjang tidak panjang tidak dan maghrib yang pendeknya. Ah sebab tu tengok dimanapun imam-imam di mana aku banyakan saya lah dia, Harif, dia baca suar al-qasirah ayat-ayat pendek apa so, so pendek pendeklah kalau daripada tu dia kata daripada wabduha ke bawah tu dia kata ayat pendek lah. tak banyak mana dan pada subuh jumaat di pelamin sahaja dah ha, tu dia sebut tu tu dia jadi sunat yang dia buat dia kalau tidak buat pun tak apa dia sunat je Hal atta al-insan tadi tu sunat mengucap takbir al intiqalat ok tiap-tiap kali kita semayang nak berubah rukun ke rukun daripada kita rukun yang nama dia iktidal tadi nak pindah kepada rukun sunat ada takbir intiqal takbir untuk berpindah maknanya Allahu Akbar nah, itu takbir intiqal Nah, cuma bila bila ya tinggal sahaja sami hamidah. Asal sejarah dia. dia. Allah, Allah Taala memberi ruang begitu nak mengatakan dia. Dia Allah Taala ini dia respond kepada yang orang yang hamba-hamba oh, dia buat. Satu pagi Abu Bakar uh, malam tu dengar Nabi baca satu ayat dan tafsir hadis Laisa minna mallam yarham saghirana walam yuqir kabirana bukan daripada pada golongan aku Nabi kata orang yang tidak simpati dan kasih kepada yang muda daripada dia dan tidak menghormati meletakkan penghormatan yang cukup kepada yang tua daripadanya so penghormatan yang lebih tua bukan pada umur malam tu dengar hadis tu dengar Nabi jelas pun tu pagi esok dia hendak pergi sembahyang jalan yang dia nak pergi ke masjid pada pagi itu ada seorang tua berjalan pakai tongkat nak langkah sepatah dia duduk belakang kalau dia pilang kalau dia overtake orang tu ataupun dia seolah-olah dia tidak tidak taqil tidak tidak menghormati orang tua maka Allah di antara Nabi nak semayang ni aku orang tua ni sepatah aku tapi tak apa Allah susah Akhirnya kawan tu rupanya tidak pergi ke masjid Dia subuh tak kenal Rupanya Yahudi Dia bergegah ke masjid Yang dia takut sangat Takut tidak sempat Semayang rekaat pertama dengan Nabi Dia tak pernah tinggal Takut terlepas Pergi-pergi sempat Sebab dia penyang Allahu Akbar Dia masbu tapi dapat lengkap semua ikut dalam hati dia dalam hati wakal tu alhamdulillah punya syukur Allah Subhanahu wa taala kerana walaupun dia menghormati orang tadi taklah sampai kepada tak dapat sembahyang awar kaat alhamdulillah datang jibril atas perintah nabi bagi kepada Nabi Muhammad mulai daripada hari tu gantikan daripada rukuk sebelumnya rukuk Allahu akbar i'tidal eh, Allahu akbar begitu ganti dengan sami Allahu liman hamidah Allah mendengar orang yang memujinya awak memuji Allah taala Allah alhamdulillah sana sempat lagi walaupun dia hadis tadi pun dia hormat dia penuhi Dia hormat orang tu, Walaupun kena orang Yahudi Tak apalah Sap-sap suy Tak apalah Tapi dia sempat Sampai Nabi tukar Sambia Allahu Liman Hamidah Allah mendengar Orang yang memujinya Orang ikut dia Habis semayang orang tanya Kenapa tukar Nabi kata Ada seorang T yang datang semayang Dia ingat tak sempat dah kena nak menghormati orang-orang yang tua tadi dia sempat dia memuji Allah pada ketika itu maka Allah ambil sebagai contoh sami'allahu liman ini. Nabi tanya siapa yang puji Allah tadi? Abu Bakar nak jawab takut takabur Sampai Allah ambil dia punya puji, puji. Sampai Allah, Allah dengar dia puji Tak jawab Nabi tanya Akhir Orang itu malu nak menjawab Mungkin kan dia lambat datang semayang Tapi dia takut dia menjadi orang yang takabur Dia tidak mau sebut Tak apa sebut Dia adalah Allah kan asidik itulah maka, semoga Allah Huliman Hamilah. Pengajakan dia siapa sahaja yang memuja Allah dalam hati dia, betul atau Bukan yang kata Alhamdulillah. Eh, itu. Okay, okay, eh, setengah berjum. Jadi Imam um, yang waktu takbir berrukun takbir turun daripada sujud takbir bangkit daripada sujud takbir sujud yang kedua takbir bangkit daripada sujud kepada bangun beli qiyam sunat mengangkatkan kedua tangannya daripada, daripada bawah tadi bangun yang kedua Allahu Akbar angkat tangan balik ini sunat kemere akadidar permulaan angkat keduanya sama angkat kepalanya dan demikian lagi sunat mengangkatkan dua tangannya tak kalau bangkit daripada duduk awal tu dan kepada qiyam dan setengahnya mengucap subhanarabbil a'la wa bihamdih ni kesemuanya dalam senarai yang nama dia sunat sunat belaka hmm. uh, dan uh, bacaan subhanarabbil cakap itu pun boleh tanpa wa bihamdih boleh Wabi Hamdih ini sebenarnya dia ada hadis da'id dalam Abu Dawud tapi tidak jadi masalah ketika orang baca subhanallah bin ala sahaja tanpa Wabi Hamdih Wabi Hamdih pun boleh ada masalah dalam sujud tiga kali tiga kali itu pun sunat sekali boleh, tiga boleh lebih boleh dan tu dilebihkan pada rokoknya kemudian daripada tasbihnya jika orang memparek kalau sembahyang seorang boleh baca banyak kali sikit Tasbih tadi, sunat. Apa dia? Dia antara bacanya, Allahumma laka tu Dalam dalam rukuk itu, bukan sahaja kita baca subhanahu <tuh> ala ala wa bihamdik. Kalau semayang seorang, semayang seorang nak panjang itu, Allahumma laka reka'atu, wabika aman tu, wala ka aslam tu, khasya'alaka sama'i wa basari, wa mukhi wa azmi, wa mastakalat biya kadami. Maknanya, Ya Allah, kepada kamulah saya rokok baik kamulah saya beriman Kepadamu saya menyegah diri Tunduk segala pendengaran saya, penglihatan saya dan otak saya Tulang saya Semua kaki-kaki saya menghadapkan Ya Allah Itu bacaan yang boleh ditambah Dibaca dalam tasbih semayang semasa kita rokok Tapi ingat, ini bagi orang semayang munparit Semayang seorang Ataupun semayang yang imam Diketahui dia, dia baca lama Contoh dia kita semayang Qiyamul lain Di masjid-masjid Di Malaysia Dan masjid-masjid di Saudi Khasnya di Mecca Madinah Memang kita semayang Qiyam Semayang tahajud Malam lepas tarawas itu Rokoknya lama Saya agak rokok saja pun 2 minit Ketiga minit Sujud 2 ketiga 3 minit So nak baca apa? Nak pakai subhanallah ala. Beratus kali dah aku baca, tak tak bangun-bangun lagi. Modal yang tu je. Ya? Maka kalau modal banyak boleh belanja. Hafal Allahumma malaka ra'tu bika aman tu sampai habisnya. Kemudian lagi kau dia tasbih lepas sujud adakah nak baca subhanallah bil a'la saja. Tadi masa kita apa nama ni rokok subhanallah alazim. Lepas masa sujud subhanallah ala. Apa lagi lebih ada? Allahumma baraka sajadtu. Wabika ka amantu. Wala ka aslamtu. Sajada waji lil ladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa khaliqin. Boleh dibaca tasbih yang kita baca dalam masa sujud tilawah ataupun tujud syukur. Boleh baca. Dan yang kelima, di ni? Sunat mengucap sudah so, baca sami Allahu liman hamidah tadi saya sebut tadi. Setiap permulaan angkat kepalanya tu so, nak kata itu kena kata semasa mula angkat kepala dari rokok tu dari rukuk nak bangun akidah sama dengan panggung sami Allahu liman hamidah. So jangan Panggung dulu tegak sami Allahu liman hamidah itu formula gerak sami Allahu liman amida tu setiap permulaan angkat kepalanya maka apabila berdiri dibaca lepas tegak berdiri baca rabban lakal ham kalau saja beta rabbana walakal ham. pun boleh ada dua bosi rabbana lakal ham pun boleh tambah boleh Mil as-samawati wamil al-ardi wa mil amashik tabihi min shay'in ba. Tu boleh tambah. Tak elok kalau pekat, pekat fokus. Hafal tambah. Soalan tambahanlah dalam dalam ibadat kita. Okey, dan lebih dilebih orang yang munfarid, orang yang sembahyang seorang, dilebihkan bacaan banyak. Apa tambah lebih lagi? Ah lusanai wal majdi. Ah Qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la ma diya Semua itu bukan tasbih yang boleh dibaca sebagai nak merendangkan, nak membanyakkan dan nak melamakan kita dengan Allah Subhanahu taala. Dan 6 yang ke-6 sunat membaca qunut pada yang kedua daripada subuh dan witir nescpo yang kedua di bulan ramadan setiap sembahyang jeka kedua kedatangan kedatangan bala atau percubaan tu Allahumma dini fiman hadait tengok cantik yang kita baca wa'afini afini fiman afa'it wa tawallani fiman tawallait wa barik li fi ma ata'it Ada yang tambah? Wa bi rahmatika. Tak apa, tak masalah. Ini doa. Kunut doa dan doa tu dalam macam dalam witir Ramadan. Terutama dalam malam 3, 27 di amal amalan di Saudi Arabia tu. Kunut sahaja pun 45 minit. Kunut saja 45 minit. paling cepat tengah jam tapi cantik dia bahasa dia yang diminta dan dia hidup dia very serious cuma, cuma kita tak faham bahasa dia jadi masalah kita hantam yang ni lah dan kun, kunut nazilah ada khas kunun nazilah ada khas tapi kita nazilah yang ni tak apalah tapi biasanya ada kunut khat nazilah macam kita ingat yang panjang-panjang ok so kalau imam baca, jika imam dia baca Allah Mahdina tu fahamlah hingga akhir